Gràcies per estar un altra cop amb nosaltres en aquesta nova edició del programa DuBot. Estem junts amb Vicenç Villatoro i jo perquè aquest és un programa que eh, amb molta il·lusió compartim les dues institucions, el CFFB i la Fundació Catalunya Cataluny Alvadella. Ens fa molta il·lusió que la primera sessió plogui al eh, Jordi Savall. Però, en tot cas, li editen dit al Vicenç que ja que tinc el privilegi de que avui aquesta es fa aquí, a la Pedrera, i a l'Infiti, no jo no doncs aleshores li cedeixo amb ell la paraula i, per tant, tens tu que presentes aquesta escena. Moltes gràcies. Uh, fem un dúo que correspondria lògicament al que presentem avui. Bona tarda en primer lloc i en nom del Centre Cultura Contemporanea de Barcelona molt breument va treballar per explicar què farem no només avui sinó en llarg d'aquest cicle i subratllar la satisfacció i l'alegria en què la cogem eh, diuen els, els manuals de periodisme que les notícies s'han d'encapçalar eh, amb unes altres preguntes què, quan, on, qui jo diria aquí també, amb qui i per què? Què estem fent avui? Quin és el què? Tots són feliços. El què, l'un, el quan, tot és feliç. Uh, el què? Un cicle que es diu duo per moltes coses a vegada, perquè té moltes dualitats. Són dues institucions, seran dos espais, la padrera, i ja el ho trobo en temporari, seran dues sessions per cadascuna, amb l'excepció de la de les, de les, de les, de les de conferències amb les xavades del cicle una per un públic adult, una per un públic més adult també un dur d'aquest sentit per tant el què és això gent que parla a llocs diferents amb organitzacions diferents adult. El, on eh, més feliç i possible començar la madrera és fantàstic ei, el C60 està bé eh? per tant Martínez del CCB també eh? però començarà aquest el Marc, que es diu en aquests casos, és formidable. Uh, quan és el primer dia després de Setmana Santa i estem tots oberts i moren vull dir fantàstic, uh, per nosaltres és feliç amb qui um, fer-ho amb la fundació, fer-ho amb aquest espai i amb aquesta organització, és feliç el qui començava amb Jair de Saball. Eh, un privilegi, jo crec que explica aquesta imatge fantàstica de tots vostès i a és feliç sobretot el perquè. què jo és un dúo que té nom les idees i el món el fil conductor és les idees que expliquen el món però hi ha un per què fem aquest cicle perquè creiem que les idees han de moure el món més que no pas món moure les idees anem explicar idees perquè creiem que explicant idees millorarem el món. Com pensarem fent avui amb Jordi Saball, amb en el a que farà la presentació. Continuarem sessions diverses aquí al CCCB però a partir de totes elles arribarem a idees que ens explicaran no només el que són sinó probablement també el que volem. Moltes gràcies a tots vostès per ser aquí i moltes gràcies per ser també a les pròximes sessions si Thank you. Podria dir que el 1991 va fer mundialment famós per posar música a la vella pel·lícula de René que ho hem entès Jo podria dir que va fer la seva carrera de violació al Conservatori Superior de Música de Barcelona, però després es passaria i es va passar a la viola de gamba, com tots vostès saben. Jo també podria dir que va fer els seus estudis com a viola a l'Escola Cantarun-Basiliensis, a Suïssa, on va vaig un professor fins l'any 1993. També podria dir-vos que ha rebut tot tipus de condecoracions, homenatges, medalles, títols, des d'honoris causa, de quatre universitats europees fins ara, Ébora, Barcelona, de Basilea, també les grans condecoracions franceses, com el FDT, Xavier, les Arts de l'Empra, qui té la regió de l'or, també les medalles d'or del nostre país, la del Parlament de la Generalitat de Catalunya que té el Pre Cat considerat avui el dia el Premi Nobel de la Música d'una Torlina Mar fa tot just dos anys. Aquesta fora una presentació molt típica, molt p molt convencional. però ja que no és una persona convencional. I és això precisament el que ha fet diferent el que ha fet més especial, més interessant i que ens convoca avui aquí com a qualsevol dels seusús. Jordi Sall és un motor del renaixement de la música antiga a Europa i, eh, en conseqüència en concomitància a tot el món. És un referent de primer ordre en l'estudi, en la interpretació, en la direcció i en l'apropament de diverses tradicions musicals que estan més juntes, que estan més en comunió del que creiem. El seu és un diàleg intercultural transfronterer. La seva música, mai més ben dit, és veritablement un idioma que sí que traspassa totes les fronteres. I els seus programes musicals tenen aquest punt especial, molt d'ells, en el que posa en diàleg cultures de pobles, sovint enfrontats, sovint eh, molt diferents, però que fent música, afinen junts dalt d'un escenari, es posen d'acord i per tant poden mostrar junts un sol i únic llarquat xavi. Jordi Saball ha posat de relleu el patrimoni musical, especialment de la nostra península ibèrica, en relació tant amb la Conca Mediterrània, de la qual forma part, com amb altres tradicions musicals que en deriven, o que s'han contaminat en el bon sentit de la paraula, eh, que s'han alternat com les tradicions musicals del nou món. I el seu repertori recupera músiques des de l'edat mitjana fins a l'època clàssica. Per tant, estem parlant d'un tall de segles molt ampla, molt llarg, eh, fins a l'època romàntica. Jordi Salolles pot explicar també amb xifres, i són xifres de vertigens, i us diré només en general fent-ne la mitjana. És un home que fa uns 150 tonsers l'any, que volta per més de 25 països en un any, que amb ell arrosseca una quantitat de músics que arrossa els 250 músics i el veuen més de 100.000 espectadors a l'any en els seus concerts a grau Si volem us contínu quatre dades al resum d'activitats de l'any 2014, l'any que hem deixat endarrere, ens marca 170 concerts, els 150 us he els anys que el precedeixen, però l'any passat van ser 170 concerts, 36 a França, 29 a Catalunya 12 a Alemanya, 12 a Itàlia 10 al Regne Unit, 9 Espanya 7 a Portugal, 6 a Estats Units 6 a Polònia, 6 a Suïssa i en fet, país, país, país, país fins que arribin aquests més estranys no, però el sud 1, Cuba 1, els Emirats d'Àrabs 1 el Liban 1, Marroc un... continents 19, 149 concerts a Europa 9 concerts a Amèrica, 8 a Àsia 3 a Oceania i un Àfrica Jordi Saball és el seu calendari. Si mirem nosaltres que treballem amb ell i estem sempre pendents del seu calendari, de la seva agenda, veiem doncs que avui està a la Pedrera, perquè ho hem fixat amb molt de temps en relació amb l'equip del CCCB, ja eh? ho heu dit, la Susana, lligat amb molt, molt de temps, doncs d'aquí dos dies al Consell de Barcelona, la setmana vinent el tindrem a Nova York, fa una gira per als Estats Units, després el tenim a Itàlia, fent un concert sobre i comemorant els 100 anys del genocidi armènic, que aquest en 2015 es comemoren els 100 anys d'aquest terrible genocidi, del qual en Jordi fent pendent amb la seva música i el, i el concert de la música armènia. Després de Sant Jordi, després el tenim a Holanda, assajant amb un cor de nens, després el tenim a eh, un concert benèfic a Sant Cugat, el més vinent el tenim per una gira per Holanda, després tenim un concert d'Alemanya un grup de música barroca de Mèxic que poden anar dient la seva agenda és eh, veritablement internacional us podria dir també d'ell que els seus discos, perquè tenim la sort que alguns d'aquests projectes s'enregistren i s'editen al cas de discos aviabox eh, distribueixen en més de 43 països del planeta i per tant la seva difusió també, com us podeu imaginar és molt gran i uh... L'cte a nivell de xifres podríem dir també eh, Internet és espectacular. Eh? La web de la nostra fundació SIMA té més de 1.600 visites cada mes. el Facebook té més de 70.000 seguidors hi han dos i mig de milions de persones que visiten la pàgina web al cap de l'any les pàgines tots cap de I com a sales de consells podem imaginar doncs, ten el privilegi també d'actuar en les grandíssimes i més importants a les de vostè Com va dir un crític al The Guardian i en això acabo Jordi Savall és un trobador omnívor que tresca i remena tant les biblioteques de la ciutat de Manchester com els villages de la selva colombiana a fi de rescatar tradicions musicals amb enregistraments que van des dels ritmes revers fins als éxtasis d'una raga índia, des de la cama vibrant d'una mena armeni fins a la publicitat d'una gallarda. Isabel Lina. A tots vostès, d'on et sabà i avui amb l'escola. Gràcies. del patrimonio musical. Va ser el 1829 quan Felix Mendelssohn -E va organitzar a Berlín una interpretació per la primera vegada en temps on de la passió de Sánchez. Va esdeveniment que va marcar l'Alemanya també, prendre consciència i van participar els filòsofs de l'època, Kant, Goethe, tothom està present en aquest acte cultural i va representar el, la recuperació, la presa de consciència perquè hi havia músiques antigues que eren tan més veïnes que les músiques que es feia en aquell moment. En aquell moment es pensava que nosaltres, com Mozart, Haydn, havíem arribat a l'art composar fer-li la composició a un nivell tan alt com mai s'havia fet i aquesta idea fer que pràcticament a cada generació s'acceptaven les noves músiques com un avanç com un poderes i es anaven oblidant les músiques del passat. A partir d'aquí moment comença aquesta etapa que jo dic el veritable renaixement que el projecte musical no es va produir i aquest renaixement ha fet doncs, que a partir del 1829 se n'han recuperat la música d'altres èpoques i encara estem en aquesta mateixa edal. Això vol dir que la manera que teníem d'escoltar la música en les èpoques antilles era molt diferent de la que teníem el dia. S'escoltava la música quasi sempre la música del temps. La música d'altres èpoques es deixava perquè es pensava que els propositors produïen unes obres molt més interessants i que ja eren... Eh, suplentaven perfectament les altres que havien passat de moda i que ja no es consideraven tan eh, necessàries. Tot això es trobava pràcticament durant, des de la invenció de l'escriptura, des del segle VII, XVIII, exactament, a la llum Doncs, pràcticament, eh, des de l'escriptura fins eh, a, aquest, a aquesta data, les músiques quedaven abandonades, acibades, es podien, però no, no s'interpretaven en el moment. El, el fet més important és que això va crear doncs, aquesta recuperació i tot més va fer l'Ambanya eh? Bach va tenir tot el cuidada que conserva per ser un dels representadors més importants d'Alemanya i això va també crear la proposició del concepte nacional d'Alemanya que dins aquella època estava musicalment relegada perquè les nacions que tenien en aquell moment més importància la francesa, la italiana i Àustria. i això va fer que doncs, tot el, el, el moment de recuperació de, de la Lúcia Antiga i Barroca va néixer a Alemanya amb les societats que es van crear en a Bach i a Hengen. Després van seguir altres països i va continuar. Aquest canvi eh, no és total que en aquest moment, perquè les, és evident que la música de Baques es va interpretar a Berlín, eh, era una música amb un concepte romàntic, fer en cors molt grans, amb les orquestes que es disponien en aquest moment, que era l'orquestes doncs, del segle XIX, no, no només aquestes orquestes, sinó aquestes ja romàntiques, i doncs, la seva interpretació veritablement romàntica que un dia es pot saber exactament quins instruments hi havia i com es va fer. Tot aquest procés va seguim i cal esperar més d'un segle encara fins a un altre moment que és un canvi molt important i és un canvi ja definitiu que és el moment en què s'acepta... Bueno, no sé uh, el canvi en què s'incorpora la necessitat un d'utilitzar els instruments d'època per interpretar les músiques d'altres èpoques. Tota música eh, genial, tota obra d'art eh, musical, és transcendent, és està per sobre el temps, guarda la seva força a través dels segles i totes aquestes músiques genial sempre ens alteraran els segles. Ara, això no implica que estigues portin sempre la marca del seu temps cada música està pensada en una pintura amb colors musicals els colors són determinats pel la manera que estan construïts els instruments la manera que es tocava el tipus de veus que sense servir i com l'es cantava tot això és el que està molt ben molt con complet i el que justifica també Ara recuperem instruments antics que avui no s'han sabut perquè el que es pot donar al color, per exemple, del que abans es deia la fusta de l'orquestra, avui en dia seria una orquesta moderna, de fusta ja no queda, perquè les flautes són de, de, de plata o d'or. Els, els instruments o són tots instruments plens de tubos metàl·lics i no tenen res a veure amb la fusta que i passen el mateix, els corregulars, els naturals, els trometres de l'àlgica, tot està modificat i això amb 9 de febrers, i certament que hi ha un problema. Aquests instruments modificats podien tocar més notes, podien tocar amb tonalitats més difícils més afinats, és dir, pràcticament perfectament afinats, mentre que els instruments antics podien tocar menys notes i quan s'enganyava dels treus programes, estaven menys afinats. Però què vol dir això, menys afinats? Vol dir que eh, si nosaltres toquem un piano una peça que està en major i aquesta peça modula altes unitats menys llunyades, el piano, com que està ben temperat, que toquem en major, o en mida molt menor, on en red i tot s'ha perfectament afinat. Per tant, la modulació no té sentit perquè el que té sentit de modular amb naturalitat lunyana és la tensió que es crea amb els instruments que tenen la filiació més eh, difícil. Quan l'instrument, eh, com la flota terracera, que no té, només que té una clau, modula més enllà de les seves comunitats principals, que són de ja major, de major, de major... Modula. Cada vegada els sons són més oscurs, són més difícils, estan menys tenen més tensió perquè els intervals no, no són exactament tan ben temperats. I això fa que quan sentim la pressa, que sigui la sinfonia de Beethoven, la de Mozart, hi ha una duració, el so canvia, canvia la tensió i quan tornem a la tonalitat principal hi ha com si la llum tornés. La foscor o la tensió brilla, ens ha tingut diferent. tot això, amb el progrés es guanya amb biotocisme, eh? però es perda també. I això també permet, doncs, perquè jo antics, permet aquesta recuperació del veritable sentit de la modulació, de la tonalitat i de tot el patrimonio. Per també, una de les característiques de la portifonia i de la que hem dit, és que en una partitura de com hem vist aquí, doncs, com això, la primera... Això és una de les pàgines de Bach del Museu Escrit, doncs hi ha dos cors, dues orquestes, i hi ha, doncs, verticalment, i hi han unes 40 veus, entre els dos cors i els que estan fent moviments diferents. Això és possible de sentir-ho, si es canta, si cada veu té un color ben perceptible, si cada instrument té el seu color, i, i el que es permet diferents a les veus és que l'album de caixa, de caixa, sobre una manera molt concreta, el bionigord també, la salta també, les veus estan diferenciades, i aquesta manera de, de tocar i de cantar ens obliga també a que un cor se senti perfectament les veus individuals perquè si fem com es fa en la música romàntica, busquem una fusió tan gran que les veus es fusionin totalment, ens costarà molt de distingir les diferents veus del conjunt. I aquí, en la música doncs, barroca, en el Museu del Ciment, es busca una fusió global, però sense perdre aquesta transparència de les llocs que és de les característiques de la interpretació de les músiques antigues. Aquí ens veurem, també, que en la recuperació de la música, eh, clar, hi ha tota una sèrie de músiques antigues, sempre s'ha fet música, i s'ha fet música tot arreu, però eh, no totes les músiques antigues són músiques que no eixen ser interpretades mal, o que siguin músiques que tinguin un nivell artístic, que justifiqui, potser, doncs, que siguin, entrin a en en l'altar de, de les grans mestres. Hi ha moltes antigues, que eren músiques de circumstàncies que ara molt bé perquè es feia música cada esgrésia, tenia el seu compositor, cada carta tenia la seva, els seus uh, autors d'òperes, però en una de les tasques que tenim els intèrprets avui en dia és decidir escollir de totes aquests milers i milers de músiques quines són les músiques que seria interessant de conèixer. Naturalment, aquí hi ha factors que poden ser també de gust personal. No són només qüestions perfectament mesurables, eh? de moltes vegades, però sí que jo eh, penso que un intèrpret només pot defensar bé la música si està convençut del valor d'aquesta música i està convençut que aquesta música ens aporta una emoció, una vellesa per poder-la interpretar avui dia. Aquí entrem, com ho veurem això? És el, el, el que Stephen Svay deia, el misteri de la creació, el misteri de la d'art. Per què un dia un compositor o un músic s'inventi una melodia i per un miracle aquesta melodia és tan bonica que sempre, cada vegada que la sentirem, en Potser plorarem. També podem dir el mateix dels versos de Dante o dels versos de... de, de el mateix, dir, no? Com és possible que amb les mateixes coses que tots tenim, amb les quatre notes que hi ha, hi ha una persona que composa una música i aquesta música s'ha de que no es morirà mai. Sempre estarà amb nosaltres. Quan entrem, jo sempre passa que entro una llibreria en designem una mica realment no els podem visitargir tots i ens busques trobar aquests llibres que t'acompanyaran, que sónan les llibres que, que guardaràs a, a, a, a, a, a la tableta de llit, que podràsllegent-nos o vol dia que estàs desanimat. O... I, i en la música és el mateix música és el mateix. Jo crec que és molt important de recordar que les músiques que, que, que existeixen ens en transmeses en partitures. Algguns, en el món popular i en el món i per fer sobre, però en el món occidental tenim la sort que des del segle VII i VIII algunes partitures ens han quedat escrites, però clar, aquesta partitura que veieu ara, per la majoria de vosaltres, no us dirà res. És solament un músic professional que pot llegir la partitura i llegir la partitura s'imaginarà com això pot sonar. Sentirà en la seva imaginació com sonen aquestes veus. Com es... I això és una cosa que els músics professionals fem sempre perquè si no no podíem escollir les músiques sense saber provar-les. No Però, tot i sis a mi passa sempre inclure que al meu una música mentalment després quan l'interpreto és totalment diferent. Totalment diferent. De res perquè quan escutes una música mentalment l'escutes una manera abstracta no hi ha l'emoció dels cantants que canten, no hi ha l'emoció dels instruments. És quasi com quan sents una música a l'ordinador feta en finale. És una música que et dona les notes, però no passa res. L'emoció te l'has d'inventar, te de sentir, per si no la sents, no la, no la viure realment. I aquí em fa recordar que tota música només és viva La música és, eh, necessita dels itèrpets, necessita dels músics per reneixer cada dia. Perquè inclús el que hem sentit ara, que és el començament del concert que vam fer el dia 15, qui se n'ha recorda? Ens, hem, el, el, el, ens en recordem la nostra memòria. Per això la música és l'art de la memòria per excel·lència. Només existeix no? I per això és tan important la noció i la veritat. Perquè a la vida només ens en recordem de les coses que ens han emocionat, o les persones que ens estimen o que ens estimem. Si no, us ho deia a Voltaire, sent de sens i a part de memòria, és un memòria d'esprit. Sense els, els sentits no hi ha memòria i sense memòria no hi ha escrit. El que fa que la música ens en recordem molt de temps és perquè la música ens ha fet plorar, ens ha fet sentir bé, ens ha tocat l'alma al cor i ens ha fet viure un moment d'immensa pau o d'immensa joia. I per això està en portar perquè l'intèrpret no solament és el que toca les notes o el que canta, sinó el que cerca de trobar-se també aquest miracle. El mateix miracle que es produeix, que produeix el conductor, quan s'hi ve la melodia, l'ha de fer l'intèrpret trobant el sentit, trobant la bellesa i l'emoció que està amagada en les notes. Perquè a vegades el pitjor amic de la d'una bona intervenció de sobres notes. El que està en el dret de les notes i, a través d'això, és el capilar fent un sentit perquè viu bé mateix la i la veritat. Però això, clar, això no, és, no és el que es pugui fer així. És, tampoc és, és un, una cosa que es pugui aprendre amb tota seguretat. Jo he estat ensenyant, eh, com ho he dit al mar africano, amb més de 25 anys a Vesila i a Suïssa i format més de 60 músics violistes i quan vaig acabar fa uns anys em vaig quedar molt deprimit quan vaig pensar que havia pogut ensenyar quasi bé de tot com passar i l'art, com fer un instrument com posar els dits, com fer-ho com tocar-ho i tot, quasi de tot menys i el més important com emocionar-se amb la música i transmetre aquesta emoció als altres. Perquè això que està essencial no es pot ensenyar. Es pot ensenyar tot el que pot preparar això, però mm -hmm. l'emoció, el que sentim nosaltres és una cosa molt personal i cada un de nosaltres ho sentirà d'una forma diferent. I també la capacitat de transmetre el que sentim. No de transmetre el que sentim cantant o tocant. Hi ha músics excel·lents que no se'n subten perquè es queden tancats a ells mateixos i no saben comunicar els que senten i senten coses meravelloses. Per tant, l'art de comunicar a través de la música és fonamental, és com un actor de teatre que viu el seu personatge i ens fa oblidar que és aquell actor. Si no el sentim any i no ens oblidem, que és un. que tot I la música és el mateix. Jo crec que això és una les coses més també misterioses i una les coses també més meraveixotes, perquè mentre hi hagi seves mans la música continuarà sempre renaixent cada dia amb aquests ser humans que s'ocuparan de fer-la o que cercaran de fer-la viure. Eh? Jo crec que, que aquí estem amb un dels punts més importants. Però tot això està lligat també, quan estem parlant de músiques d'altres èpoques, està lligat a uns coneixements. Està lligat a acostar-nos a aquestes èpoques, està lligat a que nosaltres doncs, fem una, una passió de Bach a aquesta partitura, a aquestes xifres que no hi ha Bach aquesta partitura. I en aquest cas concret, doncs, que intentem buscar la forma més correcta d'interpretar aquesta partitura. El, el, el, el que és important en aquesta aproximació és comptar naturalment amb, amb els elements que siguin capaços d'afrontar el treball de cada un dels, dels músics que necessitem fer-ho. I això és la tasca també que té un director musical. Una de les meves responsabilitats eh, que he tingut després de la Fundació que m'ha parlat abans amb, la, amb el Michael de el 20, el 74, el 87 i el 89 pensadors, ha estat de reunir cada vegada els millors músics que coneixia, que coneixien per poder abordar de la meva manera cada obra que hem fet al llarg de la nostra història. Aquesta, aquesta uh, tasca és molt important perquè el resultat final d'un treball dependrà si per cada veu, si per cada instrument tenim un mòbil que està preparat per fer això. I això no ens ho en tenen en compte per a vegades, però en la, la preparació musical a vegades és una feina d'anys. S'està durant tot un any escoltant veus, l'instrument seleccionat a buscar i després hi ha el treball d'ajuntar aquestes veus i de poder fer que aquestes veus donin el millor d'elles mateixes. El treball de la preparació d'un home com Mateu que l'on diu, en, en, en països com Alemanya, com Holanda, com Bergin, com Hòstia, en què les passions es fan com els femellets cada any i assentanats, és molt fàcil perquè tothom és la passió, i inclús hi ha centenars d'acords que poden Però en nostre, no tenim aquesta tradició de fer les passions, tenim una tradició d'invitar els alumnes a fer les passions. Sí que eh, sí, hi havia, jo vaig sentir una passió cantada en català encara que que, que era molt, molt interessant i, i molt bonita, perquè el català té somalitats molt pròxims i molt gairebé. Avui dia hi ha ningú s'electoraria fer la passió en català perquè doncs, es consideria com una extravagància, però eh, eh, fa uns anys, eh, 58, 60, i jo vaig sentir aquí vegades aquí el palau eh, per ser cantades en català. I ben traduïsos. Bueno, aquesta tasca doncs, eh, implica tot un treball que jo, personalment, en aquest cas concret, Ració, he volgut fer a partir de la meva gent. És dir, no, no he volgut fer, fer venir un cor aquí i, i fer cantar aquest cor d'Òstria amb el que fan ell, sí, no he volgut crear a partir del de la gent de la Ràpida Real i dels músics que havíem, que havíem seleccionat i crear aquest. Això per trobar també una font de interpretació que fos veritablement nostra. Perquè a vegades doncs, és molt important, quan doncs, s'abord una música, de crear el propi espai, de crear el, el llenguatge, de crear el que és apropiat a això i compensa que el alcance. Com a músic, eh, a mi m'agrada... Eh, Crear una música que després d'escoltar-me em, em reconeixi. Aquí és això el que m'hi ha. Catalonament hi ha coses que es poden sempre perfeccionar. Per reconèixer que hi ha un treball de recerca, i ha un treball de, de profunditzament, que fa que la música la reconeixo com una, una interpretació que en creat nosaltres i que cerca aquell misteri que parlava de la creació. Un misteri de la creació lligat a la de tornar a donar vida com a música perquè ella ens torni a emocionar, ens torni a tocar i ens torni a fer llorar o fer, eh, diguem-ne, joies. Dit això, uh... voldria recordar que, clar, per què va passar això? Perquè va ser possible que durant tants anys aquestes músiques, perquè la nostra vida va passar, per tenir els cent anys que els hi haguessin sigut que ningú no ha fet cas. Incluso si pensem a un gran, gran compositor que va Mosa, que no hi havia sentit mai, o el, el, el claveciment temperat, coneixia alguna algun, algun realitat, però no tenia ni més que ni, ni idea de la envergadura de, de les creacions de Bac. Si ho hagués segut, clarament, encara hagués arribat més lluny en les seves composicions. Per tant, això va passar, i per això m'ho agradaria eh, dir-vos Um, citar-vos una, una... Hi ha un assaig per fer el d'uns fucs d'ahir uh, als anys uh, 50 que em deia, uh, deia... Esmenta la tràgica pèrdua de la memòria de la consciència musical europea, una amnèsia que va rodar fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Fins i tot durant els anys 50 el reportatge musical d'abans de, de Monteverdi, esclafat per les successives capes culturals amuntagades per la modernitat, encara es de ser redescobert. Com els podem explicar si no els perions tan contundents i tan evocades sobre les músiques anteriores de Moser i Haydn, com han explicat els testimonis provenient de la vida musical del seu temps, Comfort o oh, Stenberg. Escoltem el que ens diu Stenberg. Ens parla d'una en carta escrita el minut de març del 1809, la música dels alemanys, es troba massa alterada per la freqüència de modulacions i la riquesa d'acords. Això es refereix a la música de rock. L'antiga música dels flamencs no era sinó no, un seguit d'acords despolgats de pensaments. Aquesta versió feia la, la seva música com els seus quadres. Molta feina, molta paciència i més que Aquí podem de jescar, donar-li laços, els grans mestres. La melodia dels és massa uniforme. Si és que n'hi ha, el mateix passa amb els bruscos que ho estan amb els espanyols. Com és possible que aquest país ha format sol, que la patria dels signes d'aquests darrers trobadors, com trobava encara els exèrcits de cada no hagi produït músics cèl·lars? Aquest senyor no n'hi ha sentit mai treballant, ni de Donorsos Victòria, de Francisco Guerrero, ni de Morales, ni de res, de res. I per ell, la música era la que es feia d'aquell moment. Això és, ell és el representant d'aquesta mentalitat que va fer que la música se n'és oblidant. Només quedaven algunes peces que es feien a, a, a Roma, al Vaticà, com a misèria d'Avelli. es va començar a continuar fent el Macias perquè era una obra um, social, una obra de Macias per a l'àmbit, però no perquè tingués considerat la importància de la loció, no perquè era una tradició. Bé, bueno, com va ser possible que passés això? Hem de recordar que en, 1400, en tot el 1400 hi va haver un descobriment extraordinari al centre d'Europa. Es va descobrir a través dels manuscrits de l'Andalus la gran civilització grega que ja tenien més de 2000 anys d'antigua. I doncs, es va crear una que després de ser allit al renaixement. Perquè amb aquest descobriment els arquitectes van construir inspirats amb els modelers grecs, els pintors anant a inspirar els grecs, els escultors, els poetes, tot on, menys els músics. Perquè no hi havia ningú que cantés la música de los fèrics. no hi havia ni una partitura, ni un cor, ni una orquesta, res. Només seria una importància de la música, a través dels textos dels filòsofs, base de l'operaió, que la música important de l'àn però que no per tant no hi va haver cap músic que es pogués inspirar a la música. Per tant amb la música es va continuar pensant que hi havia un progrés i que cada compositor composava composantixí es va arribar a l'època de, de Mendelssohn amb aquesta idea absurda de què la música havia progrés quan amb l'artavu tothom sap que hi havia progrés una obra d'edat genial de 1.500 és tan important com una obra genial del segle XX, o del, del segle XX. No podem dir que un Velázquez és menys interessant com a o com a Brügel és menys interessant com a Picasso. i cada una ens porta el seu missatge del seu temps i ens aporten això a la seva llei i a la seva evolució. Bé, uh, aquesta, aquesta història es concreta doncs, en època amb una revolució. I aquesta revolució és aquesta forma de, de poder fer cada vegada que fem música en instruments d'època, és fer un viatge en el temps. De que no sabem mai com s'interpretava la música de Bach en el temps de Bach, seguem les cròniques, seguem les inscripcions, però tenim la captura, tenim els instruments, tenim les indicacions. I això sí que es permet de dir Uh, aquesta música feta amb instruments està molt més pròxima de la música de l'època de Bach que que no una música feta amb instruments moderns i interpretada amb criteris eh, romàntics. Això no vol dir que es puguin fer coses meravelloses ah, també amb les històries eh, bens, ja personalment, durant molts anys i disfrutar moltíssim de la meva filla sentint les variacions d'Albert de Glenn Gould. I... És una interpretació meravellosa, però avui dia s'hi sota més sentiu-les amb, amb la diversitat del Quarentai o el d'un altre col·lecions barista, perquè aquesta, el propi sembla, m'aporta una, una intimitat i porta uns colors que m'acosten més al pensament i a la, la bellesa del que penso però, que Bac havia estat pensant. Què vol dir tot això? Que l'escolta, també és un, és un aspecte absolutament subjectiu. Eh, eh, en cada concert, l'escolta del concert es divideix per les milions de persones que estan aquí. Cada persona que sent aquest concert ho percebeix d'una manera totalment diferent. Perquè l'escolta de la música es parla sempre de tu a tu. Encara que estiguem junts, que l'un de nosaltres sentirà aquella música com si fos eh, dirigida a nosaltres personalment. I això és també de un dels aspectes més meravellosos de l'escola de la música. Inclús en els concerts pop, on la gent estaria um, amasallada per un so intenso. Un d'aquelles persones que estan cridant i ballant estan sentint la llibre com una cosa totalment personal. Totalment personal. Per això, l'escolta és sempre una, una experiència intencional. Una experiència que ens afecta nosaltres, la podem compartir, i com, com has dit, tu com us viscut, com està, però no és una experiència que, que es pugui generalitzar. I aquí jo vull entrar en doncs, l'aspecte important també de, de, de l'escolta i de la percepció de l'escolta a, a, a nivell, per exemple, de la crítica de l'escolta. Sempre als eh, internes ens trobem, eh, facem els consells i posem tota la màxima eh, energia i sempre ens trobem mosquitics que sempre trobem que si això no va, que si això... Jo, jo crec que aquí hi ha, hi ha un problema, eh, no sempre hi ha mosquitics que són... Que són Objectius i que, que expliquen les coses. Però moltes vegades una de les frustracions que tenim com a música és el sentir-se eh, adjudicat amb coses que no són concretes. És a dir, jo sento bé la, la música crítica i inclús necessito la necessito, crítica i, per mi el que digui el que em fa. Però que, diguin, eh, que doncs, la primera part n'hi forçava un gran o que, eh, que era fred o que una, un cantant estava sense emoció, no... són coses que no s'ajusten a la veritat. I aquí jo voldria recordar una cosa també que moltes vegades no, els crítics o alguns dels crítics no recorden, i és que la percepció de la música va lligada a l'idea que tot fas aquesta música abans d'escoltar-la. Quantes vegades hem passat que hem llegit un llibre meravellós i no hem de veure la pel·lícula d'aquell llibre. I ens quedem decepcionats perquè ens havíem fet una idea tan, tan extraordinària d'aquella novel·la i després quan anem la trobem que hi fan coses que no són mateixos a... i els creus. Llavors pot passar també que quan no es fan idea de com ha de cosa que, que vagi a posar, i que en lloc d'escoltar el que està passant et quedis frustrat pues perquè no ve el que, que t'esperaves. Però el que és, penso que és més important de recordar i és que el concepte d'escolta no es pot aplicar de la mateixa manera quan escolta una música romàntica, una música de Bachner, una música de Brahms, o una música de... o una música de No podem esperar la mateixa eh, intensitat, la mateixa homogeneïtat d'un cor polifònic que no d'un cor romàntic o d'un cor d'un doncs, òpera. en consideració i sobretot el que jo penso que és que és negatiu, molt negatiu és quan estem presentant a casa nostra projectes en què hi portem molts anys treballant projectes que hem creat des de res nosaltres mateixos i que no hi hagi en cap moment cap consciència de l'important que seria també donar un suport, no dic pas de dir mentides però de donar un suport a aquest projecte Crear uns conjunts, mantenir-los actius, competitius, anar a l'alumbre i trobar-se que a casa nostra, on, ens, on menys ens afastien, és frustrant. I és frustrant perquè, bé, bueno, sempre és així, no? Hi ha la d'en Jesús amb l'Evangeli, ningú és profeta al seu país. Però a mi jo penso que això és frustrant, sobretot, i per això ho, ho, ho, ho vull dir prometient, però penso amb tota l'energia i amb tot l'entusiasme i amb tot l'esforç que han fet la xixentena de música i cantants que l'han estat treballant intensament durant una setmana per arribar al resultat que vam haver Jo crec que això és un dels aspectes que a vegades... Uh, I per això m'agradaria... Um, per això, abans, si hi ha algun crític que volia aquí comentar amb mi, aquesta escolta... Uh, estic aquí ben... Hosta, benvingut a... a parlar amb ells, de, de, de, de, de, de, de. no és una crítica personal, és, és simplement una presa de consciència que moltes vegades no, no es pot explicar. I, en el sentit de que, a vegades la, les traules que es fan servir per fer una crítica són moltes vegades tan generals que no entenc, per exemple, alguns escòtics deia que uh, no entenc la, la, el càsting, uh, dir, no entenc com a llibsit amb els avis, amb els deus, l'altre dia, les deus s'han dividides eh, irregularment. Bé, no? Això ho diria que es, aquests, les persones no han vist mai no? la partitura de Bach, perquè Bach eh, determina perquè, claríssimament quins solistes formen part del primer cop i quins solistes formen part del no? I cada avia posa soprano dos, o soprano un cada llet posa de quin cop, tant, hi ha el soprano que fa tres àrees i canvi, el soprano del dos I, i si es passa el tema, el rufa. I això és, és, són aquestes coses que, diguéssim, vegades, de diguéssim, bueno, no és la realitat, no? Dit això, jo em voldria eh, recordar simplement que quan eh, es, es valora la vellesa de la, la, la, la música, hem de pensar que la, la música és important pel que ens pot transmetre a nosaltres de força espiritual, de vellet i I que això, jo crec que personalment penso que no és només les grans homes com les Nació Sóns, les Déu, el Bixer, el Raco, sinó també qualsevol música. Una cançó popular ben cantada es pot portar tanta emoció com una obra molt lluny de 60 una, una música amb una sala d'aigua, amb un sol instrument, tocada amb tota la i tota la bellesa, ens pot donar tanta felicitat com una sinfonia de Mahler amb mil activitats. La força de la música no depèn solament de la complexitat de la música ni de la complexitat de les, de les partitures. Per això, ja penso també que és molt important aquest procés de i d'escoltar les músiques hiem ober també escutant-nos i les altres cultures. Perquè que sense músics altres cultures ens Japàn m'ha portat a molta bellesa i molta emoció i molta riquesa. I és una cosa estembé que, es, que estem fent i que comencem a explorar o descubrir aquesta joventut, en seguint regions, les músiques de Turquia, nos cope que s'hi sorella, nos cope que està, les músiques armennes, les músiques, músiques, músiques, músiques cèltiques i, eh? i dels volcans. jo penso que aquesta obertura a altres cultures eh, deman, deman, deman, deman, també canvia la nostra manera d'escoltar. Quan escoltem, potser, per exemple, la que hi ha hagut de música, jo em va passant, vaig començar a estudiar les músiques punques, vaig estar mitjant abans que no em vaig començar a entendre com anava això. I qualsevol... Cultura té la seva música, que representa la seva ànima, la seva forma de ser. I això ens passa amb la música turca, amb la música línia, amb música Cada cultura ens pot aportar unes emocions i unes belleses que són un entretiment. I penso que és molt important que a la nostra forma d'escoltar puguem tenir aquesta capacitat també d'obrir-nos camí amb altres cultures. Podria estar parlant encara molta estona i, i, i, i tindria també altres coses, però com que m'agradaria, si em voleu, si voleu posar alguna pregunta, si hi ha algun d'aquí, algun d'aquí crític s'estigui aquí que vulgui eh, dir el que em sembla, estic molt obert a comentar qualsevol cosa, qualsevol dubte i el meu llibre. Per tant... Eh, Sí, si sí, funciona això, s'ha de ser. Jo, en primer lloc, volia dir que som un dels dos mil i escaig de privilegiats que vam poder sentir l'admirable versió que Agustí va fer de versió en Sant Mateo, apagava, directa, i estic en una estetada en que ens va transmetre. Així és com estem acostumats a la més idees i austeritat de certes versions alemanyes o a la teatralitat de certes versions angleses la seva adorció, em va convolta per la seva profunda espiritualitat. I volia donar-te les gràcies. Gràcies. Vull fer-te una pregunta. S'ha parlat de la música, de les músiques sartines, de les músiques d'altres pobles. Ja també quan es parla de música clàssica estic una mica la idea de que es parla d'una música d'un temps, que m'ho de Monteverdi i de Málder, de matemàticisme, que van a centre Europa. És un temps, si no en Avui en dia, la música clàssica ha evolucionat a partir de la segona escola de Liena. Cap on creu que ens encaminem? És a dir, qui és el futur de la música? És dir, tothom té la sensació que l'arquitectura, pintura, amb literatura, s'estan fent obres d'art, s'estan creant al nostre temps obres d'art. En canvi, moltes vegades, amb música, Tenim la sensació que és un acte, que mirem una mica com una cosa de laboratori, com una cosa històrica. Vostè creu, té la sensació de que som capaços de crear dintre aquesta sentit mona tonal o de, aquesta, aquesta direcció que ara fan-me tu en el moment actual. Creu que estem creant el desllat o que creu que Jo crec que sí. Jo vaig, vaig dir el meu fa uns 15 dies que hi un concert de Santa Maria Uh, un cor estudiant de preparar músiques d'Avapert i del Blancos uh, Bielampers. I, bé, hi ha sota moltíssim, jo crec que hi ha molts moviments de, de compositors i de moltes tendències. El, el problema que tenia en dia amb la música i la composició és que si a l'època de Bach, si ja imaginem quants compositors hi havien a l'època de Bach, eh, hi havien potser 300, 500 diguem, D'aquests 500, ens han quedat 50 en tot Europa, tot el món de la ciutat. Avui en dia, hi ha milions de compositors en tot el món. Milions! No ho sé, milions! I com podem, seguir, com podem seguir tot això? És humanament impossible seguir els que s'arriben a fer escoltar, i hi disc, però hi ha molts compositors que no podem seguir mai les seves hores, i això els es descobriran d'aquí uns cint anys, no sé? Sigui? Però o segur que avui en dia hi ha dues tendències, dia, hi ha molt, si és eh, barriament divertit, eh? Hi ha molts compositors que segueixen la, la, la línia de, de, de, de, de piagolets, per dir-ho així, músiques que es trenquen llenguatge, que, que es busquen sons i ritmes totalment diferents, a eh, més allà de la, de la bellesa, no? I després hi ha els músics, amb a l'Avropel, com a altres, que, que són músics que busquen la modalitat, però sense negar la melodia, sense negar l'harmonia sense negar una certa eh, bellesa del sol. No? Jo crec que són camins que s'estan produint i que ens donaran i, i en coses molt malgroses, també, que, que s'han produït. Jo crec que lo, lo, es continuarà sempre fent música, però la sola dificultat està en poder escolir amb tot això, poder, poder veure que